שלום. שלום אדוני, איזה סרט תרצה לראות? אני לא בטוח, מה עם הטיטניק עדיין מציג? כן, באולם אחד. אז תן לי כרטיס אחד לטיטניק בבקשה. 25 שקלים בבקשה. תשמע, זה סרט נורא ארוך וגם משעמם, יש לך אולי משהו יותר קליל? בטח, באולם שתיים יש הפקה ישראלית של הטיטניק, משהו קטן, נחמד, לילדים. עשרה שקלים בבקשה. ילדים, לחתור ביחד, לחתור ביחד, לא להפיל את המשות, לא להטיל. צחי, לא להכניס ידיים למים. פה זה שפך הירקון, הנה רידינג. עכשיו נאכל סנדוויצ'ים, מי רוצה עם גבינה או מי בלי גבינה? אני, אני, אני, אני, אני, אני! יופי, מי רוצה שלגונים, מי רוצה קרחונים? אני, אני, אני, אני, אני, אני! אך, בקרחון. אדם במים, אדם במים! אנחנו עובדים סיבובי משקל! ג'פטם וודניוק! מה? מצב חירום, יש לך תוכניות של אסירה? יש פה שלושים נושאים, ואסירה תוכננה לשניים בלבד. איך במפלגה הראשונה היא כבר טובעת? ראשונה? כבר שלושים שנה. יש פטרמיטים מרוב הארץ של ה... לא, לא מצא חן בעיניי. תן לי משהו שקט, משהו פשוט. טוב, אתה יודע מה? יש באולם 16 הקטן, טיטניק יותר צנוע. תיכנס מהכניסה של החתול. שלושה שקלים בבקשה. הנה. שלום, שלום לכם, תודה שבאתם. הנה זאת הספינה שבן שלי קיבל בביצת שוקולד, הוא קרא לה טיטניק. צביקה, תחליף שקופית בבקשה. רגע, הנה הפוקוס בסדר, אך לא ניתן לומר זאת על הטיטניק. הנה האסלה, אליה העפילה בן שלי את הספינה. צביקה, שקופית הבאה בבקשה. פוקוס, פוקוס. לא, לא, זאת לא בעיה בפוקוס, ככה הבן שלי נראה. שקופית הבאה בבקשה. הנה זאת אשתי, פה היא עושה... צביקה, שקופית הבאה. שמע, זה כבר מוגזם. אין לי כסף, ועדיין זה לא מה שחיפשתי. אל תדאג, צא החוצה לחניה, יש שם טיטניק בחינם. בחינם? בחינם, בטח. יאללה, יאללה, תעבדו, לבנות. קדימה, קדימה. פה זה הספינה? בטח. קח אוברול, תתחיל לעבוד. קדימה, רוצים לשות, רוצים ברדק. זאת הזיטניק? עוד אחד רוצה טיטניק, זה פנחסי. פנחסי שירתי המהות. יאללה, לעבוד קדימה. תלוי מי שותים שם, תתחיל לעשות דברים, שיעמוד היפופוטם. קטעים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם.co.il